Безперечно, що надзвичайна урядова комісія спробує розслідувати причини загадкового вибуху в закусочній. Безперечно, що повідомлення про це буде сьогодні прочитане суворим диктором програми «Час». Але яке тобі, фон Еф, діло до всього того? Светер у тебе промок до ниточки, і сорочка під ним промокла, і стоїш ти... Китаєшся аграматичним питальником, як сказав поет, перед головним входом до дитячого світу, перед брамою цього дурнуватого велетня, народженого в найзолотіші часи імперії. І не знаєш уже до ладу, чого ти стоїш, чого цей дощ і що від тебе хоче цей дитячий світ, чому так мучить твою переобтяжену свідомість самим тільки фактом свого існування своєї присутності в центрі Москви, неподалік від темного пам'ятникового Дзержинського, дуже схожого на Дон Кіхота. І година вже скоро шоста, а ти, фон Ф., усе ще не знаєш, чого сюди прийшов. І якщо боротимеш цю проблемку ще з годину, то вже нікуди йти і не треба буде, бо все на світі зачинять. І так вирішиться усі твої пекучі проблеми, принаймні одна з них. Стоїш, мов, пам'ятник самому собі, пам'ятник п'яному мислителю з торбою в руці. А навколо море людей, яке навіть під дощем продовжує щось продавати. Жувачки, парфуми, плащі, черевики, порнографію, пістолети, наркотики. Під самим носом отетерілого Дзержинського, дуже схожого на Дон Кіхота, вони ходять навколо тебе і смикають тебе за рукави. Ці щирі, нехитрі люди із загадковими і просвітленими російськими душами. Тим часом подумки робиш поздовжній ростин себе самого. Так, вочевидь, легше зосередитися і дійти до суті. Отже, на самому споді маєш пиво. Літрів так із 3-4 жовтого каламутного напою, звареного спеціально для пролетаріату. Поверх нього теплий і червоний шар вина. Там зароджуються горотворчі процеси. Це вулканні глибини. Далі йде порівняно вузький, зупинений десь на рівні середини стравоходу шар горілки. Це дуже активний проміжок у сенсі біологічному. В певний момент він може виявитися каталізатором великих оновлювальних тенденцій. Це, власне кажучи, вибухівка. Понад горілкою, ближче до горлянки, залягає КВН крепкий віноградний напіток. У разі виверження ти фонтануватимеш найперше ним. Він смердючий і бурий, як нафта. Отака в найзагальніших рисах ця схема твоєї внутрішньої порожнечі. Про кров та все інше поки що мовчимо. Тепер на черзі одне приємне відкриття. Виявляється, що в закусочній разом зі здачею тобі у власність перейшла двокопійчана монета. А це означає, що з найближчого автомата слід подзвонити до Кирила, аби попередити його про своє можливе спізнення. Цього разу ніхто, здається, не відповідає. Нарешті чуєш у слухавці знайомий голос. «Е, Кириле? Це я. Привіт!» «Окей!» «Що окей, чорт забирай, я дзвоню, не чуєш?» «Чую, друже. Я вже тут, на місці. Що ти маєш на увазі?» «Я кажу, що прийшов. Я прийшов, ясно? Прийшов і стою. Ми ж домовлялися тут, під дитячим світом. Ні?» «Під дитячим світом?» Ти на відстані бачиш, як здивовано підскакують у гору гайдамацькі кирилові брови. Коли ми про це домовлялися? Що ти кажеш, чоловіче? Що з тобою відбувається? Зі мною все окей, Кириле. Хоч я недавно уникнув певної смерті. Справа в тому, що вибухнула закусочна на розі Арбату, та сама, де ти колись показував мені рухівську газету. Що ти мелеш? Тобі є погано? Мені погано. Мені дуже погано, Кириле. Я складаюся з чотирьох внутрішніх рівнів. Чи ти міг би все-таки сюди приїхати? У голосі його відверте занепокоєння, що межує з розгубленістю. Ми вже докінчуємо формування першого числа. Затримка є тільки за тобою. Ми досить незли тут попрацювали. Омелян Порфирович, Андрій, Люба. Кириле, перебиваєш його, ти можеш Любу покликати до телефону. Зараз. Відповідає після деякого вагання. Але що тобі є? Я повинен їй сказати щось дуже важливе. Алло? Чуєш невдовзі, Любин голос. Люба, вимовляєш, намагаючись укласти в це слово якомога більше ніжності. Всю свою ніжність. Усю ніжність світу. Я слухаю, так? Люба володіє пікантною російською вимовою, навіть якщо говорить по-українськи. Люба, я давно хотів вам сказати... Що? Що ви хотіли мені сказати, пане Отта? Що ви мені шалено подобаєтесь. Я цілком утратив голову через ваші найкращі у світі ноги. Допустіть мене до них, Люба. Боже, що це? Вона сміється. Мені це дуже приємно чути, Отта, але... Не треба ніяких але, я вас прошу, Люба. Тепло видихаєш її ім'я разом із пахощами квн -у. Що з вами, дорогий? Я ніколи б не подумала. Подумайте, Люба. Любо. Любове. Вона знову дещо нервово сміється. Чуєш навіть певну схвильовану сухість в її голосі, але в цей час усе обривається. Три хвилини, відведені на зв'язок, минули. Так, одне ти з'ясував точно. Зустрічатися з Кирилом ти повинен був у нього вдома. Ерго, під дитячим світом ти стовбичиш з якоїсь іншої причини. Але з якої, хотів би ти знати? Хіба піти спитатися у Дзержинського? у залізного Фелікса. Ні, залізного Зікфріда? У Конрада Клауса Еріха Дзержинського, або в Райнера Анзельма Вілібальда Кірова, або у Вольфганга Теодора Амадея Леніна. Він тут неподалік під склом, живіший від живих. Але от що. Треба постаратися зайти до середини, через пащеку цього чудовиська і побувати там, у нього, в черві. Можливо, там ти про все і згадаєш. Вистачить якогось незначного нюансу, побіжного натяку, віддаленої асоціації, і ти згадаєш усе, чого сюди приперся, навіщо це все, і якого хріна взагалі ти існуєш на світі, п'яна потворо, з незначними здібностями до римування. Так що, авантії, до пшоду і до входу розштовхуй ліктями всю цю примітивну поліетнічну юрму і пропихайся в цей світ, цей жорстокий, тісний, ненормальний, нервовий, цинічний дитячий світ. Адже, можливо, саме тут, у цих залах, на цих поверхах, у цих безглуздих чергах за нічим, наші діти втрачають своє дитинство і перестають бути дітьми виходять звідси сформованими дебілами, придатними тільки для будівництва комунізму, чи реального соціалізму, чи якихось подібних абсурдних занять. Перший поверх – це іграшки. Точніше, відсутність іграшок. З усього можливого асортименту, з усього світу, чарівних фантазій, з усього паралельного і казкового піднебесся, існує тільки складений паперовий голуб яким забиті усі відділи, тисячі, сотні тисяч, мільйони складених паперових голубів, цілий материк паперових голубів, запакованих у сині коробки, все інше розкупили ще перед революцією, і тільки паперові голуби існують для того, аби створювати для іноземних розвідників ілюзію приявного товару й іграшкового достатку голубів продукує певний танковий завод. Це супутній виріб. Окремі, зневірені відвідувачі, махнувши на все рукою, зважуються і купують. І щасливі радянські діти, розмазуючи сльози невдоволення по шуках, несуть під пахвами літаючих паперових голубів. Розчарування і втрати, і скрегіт зубовний. Але голубів на полицях від того не меншає. І де в них пак туалет, га. Страшенно хочеться злити воду. Періодично трапляються всілякі абсурдні вказівники на кшталт Первий артилерійський проїзд, але тобі не йдеться про гармати. Хочеш вистрелити з чогось іншого звичайним теплим струменем, аби легше зробилося на серці, аби відродитися в цій непролазній залі серед роздратованого і покірного натовпу. Минаєш якісь порожні відділи, потім секцію зубних щиток і грамплатівок, переповнену паперовими голубами із смердючими гімнами всіх союзних республік, виданими на фірмі «Мелодія». Аж ось, нарешті, недвозначні двері з літерою «М». Намацуєш у кишені 20 копійок. Хоча, якби вони зажадали 100 карбованців, ти не торгувався б ані секунди. Бабуся при вході чуло приймає твою монету. Московські бабусі вміють співчувати пиякам. Вони ніколи не сваряться, не вичитують, вони приймають пияків як даність. Бути п'яним у Москві – це все одно, що мати волосся досить поширеного кольору. Хіба можна докоряти людині за кольор її волосся? Мабуть, ні. Проходиш у пісуар, обкладений старовинними, можливо, навіть античними кахлями, і мимоволі звертаєш увагу на респектабельно вдягнутого свіючого добродія що просто стоїть собі та й курить. Худорлявий південний тип років на 60, костюм сидить бездоганно. Краватка з лискучою брошкою, золотий зуб, засмагле обличчя, якийсь азер або ара, або й циган. Проводжає тебе досить масним поглядом. Щось останнім часом забагато гоміків розвелося. Чують, певно, прийдешні зміни в законодавстві і все відвертіше виявляють свої оригінальні нахили. Торбегу закидаєш на плече і починаєш боротьбу із блискавкою дещо замерзлими на дощі руками. У таку мить головне бути спокійним і не приймати бажане за дійсне. Прикро було б потерпіти поразку вже тут, біля самої мети. Тому кожен твій рух підкреслено зосереджений, виважений і самозаглиблений. Усе це тривало досить довго, але справді принесло тобі море задоволення. Тягнеш блискавку і незалежно йдеш повз сивіючого дядечка з нетрадиційними звичками. Витріщився на тебе досить нахабно, ще й посміхається кутиками вуст. Не на того натрапив, шановний. Тут коби з усіма бабами дати раду. Даремно прагнеш спокусити мене своїм золотим зубом. Чао. Старий. Виявляється, починати слід було з туалету. Бо після його відвідин настало дивовижне проясніння, і ти раптово згадав про друзів, про їхніх дітей і про те, чого прийшов сюди. Виходиш у залу і бачиш ситуацію ясному на долоні. Тож поки не пізно варто купити кількох паперових голубів. Це єдине, що можна зробити для твоїх друзів. Та їхніх маленьких, гарних діточок. Зрештою, не такий уже й кепський подарунок, символ миру і Святого Духа. Усе-таки не танк і не автомат, чи якась інша мілітарна дурниця. Сягаєш до торби погаманець. Є у твоїй великій торбі така бічна кишеня, але гаманця в ній нема. Що ж, спокійно, фон Еф. Само собою зрозуміло, що гаманець не в бічній кишені, а всередині. Звичайно, ти поклав його туди, заплативши за їдло в закусочній. Стаєш на одне коліно і розкриваєш торбу. Довго і вперто шукаєш у ній гаманця. Але знаходиш тільки щось велике і пласке, загорнуте в газету «Літературна Росія». Якась рибина з вусами. Сом. Звідкиля він тут узявся, хто мені скаже? «Що ж, рибина – це добре. Але де гаманець? Куди він запропав, чорт забирай? Там не так уже і багато грошей, але вони всі там. Усі твої бабулі. До того ж авіаквиток додому, адже за пів місяця тобі назавше повертатись додому, і ти вистояв чотири з половиною години в черзі за отим квитком. Ще раз передивися торбу, небоженьку». І ти починаєш порпатися в її порожнечі, в пащеці усома, залазити рукою в усі відділи, підвідділи, секції, кишені. А тим часом з дверей туалету виходить свіючий добродій з брошкою. На мить ваші погляди перетинаються. Забачивши тебе, він круто на високих підборах повертає праворуч і зникає у дверях бічного виходу. Ось що таке зіпсована постмодерністська свідомість фон Еф. Прийняти за гоміка кишенькового злодія, старого, витонченого аристократа, віртуоза своєї справи. Безперечно, то він сягнув рукою до твоєї торбеги, поки ти насолоджувався процесом сечовиділення. І тепер, дурню, маєш лічені секунди на роздуми. Швидше ловити одного з тутешніх мінтів, мобілізувати їх усіх на розшуки. Оголосити по радіо всесоюзну гонитву, вимкнути сирену, зібрати найкращих криміналістів і вдатися до послуг фоторобота. Але постривай, друже, не метушися. У твоєму легковажному стані надто ризиковано шукати собі прибічників серед міліції. Ця пригода може закінчитися ударами по нерках печінках і холодним душем. А ти любиш тільки гарячі душі. До того ж, по саму зав'язку намокся нині під усіма дощами Москви. Кидаєшся у той самий вихід, у якому щойно зник циганський барон. Це сходова клітка, і вона має сходи догори, але й має сходи донизу, в підвали дитячого світу. Навряд чи він пішов униз, бо що йому там робити в отих понурих підвалах, кому він там потрібен? Звичайно, він міг утікати тільки вгору, Загубитися десь на горішніх поверхах серед манекенів, шкільних уніформ, пальт, штанів і черевиків, яких, щоправда, вже давно немає. Очевидь, усі горішні поверхи так само забиті паперовим голубом. Злочинець міг заховатися в одній з голубинок з грай. Отже, він безперечно пішов на гору. Тому ти інтуїтивно збігаєш униз. Кілька сходових маршів якісь двері з колодками явно зачинені, довгий вузький коридор, освітлений єдиною жарівкою при вході. Ані душі живої, як на третій день творення. І водночас відчуття таке, ніби хтось тут є, хтось дихає потаємно в цій напівтемряві за одним із дверей. Слід зачаїтися і чекати. Це єдиний шанс. Чекати, аж поки не зачинять усе на світі. Якщо він десь тут, то невдовзі обов'язково захоче вийти, сідаєш за великою металевою тачкою з написом на борті або вноси кривими чорними літерами прислухаєшся, але чуєш тільки відгомін приреченого крамничного життя на горі. Можна було би позичити грошву, скажімо, в Кирила, але тепер він на тебе ображений до того що ти наговорив по телефону купу непристойностей його дружині про її. Середні, зрештою, ноги. І головне, як тепер роздобути квиток додому? Адже їх давно немає. Ти впевнений? Залишається зімкнути очі і потихеньку сконати тут, під оцією тачкою. Ти, що мріяв подорожувати і писати незбагненні пронизливі рядки, прокидатись у Венеції і лягати спати в Єрусалимі, ти, що хотів обійняти всіх людей світу і кохати всіх жінок світу. Ти, блазню, що ставився до життя, як до пляшки міцного коштовного напою. Помирай тепер тут, у невіданні, неопізнаним тілом у вогкому светрі. Тиха сльоза скотилася твоєю щукою. Не чекайте мене, оті, що чекаєте, не прийду вже до вас. Невдовзі цю будівлю зачинять». Настане безмежна ніч у страшному підземеллі. Потім буде ще ціла неділя, а потім знову ніч. У понеділок тебе знайдуть тут, біля тачки, за Коцюблого. Щоправда, коли розумно розпорядитися сомом, то можна протягнути із тиждень. Воду також можна де-небудь знайти, у тих же туалетах, наприклад. Усе виглядає не зовсім безнадійно. Ти все-таки вистежиш його підлого злодіяку, і відібравши свій рідний гаманець, поїдеш назад у гуртожиток, помитися в душі, поголитися, з'їсти щось на сніданок. Увечері можна буде піти до малого залу консерваторії на реквієм Моцарта. Під благодатним впливом його нелюдської музики почати врешті свій роман у віршах. Отримати за нього довічну стипендію від його королівської милості і пуститися в навколосвітню подорож. Плин твоїх думок переривають кроки, що наближаються з боку коридору. Хтось там усе-таки був. Напружуєшся, наче лучник замить перед пострілом. Рвучко підводишся з затачки, мало не втративши при цьому рівновагу. Пити менше треба. При виході з коридору якраз під жарівкою бачиш спалах знайомої брошки. Він! Заступаєш йому шлях. «Віддай!» – кажеш безкомпромісним голосом. Що ти, мальчик?» – знизує плечима злодійський барон. «Много випіл, да?» Підійти на два-три кроки ближче. Тоді можна буде дістати його ногою. Бити по яйцях і тільки по них – це жорстоко, але певно. Торба в руці трохи заважатиме, але її можна буде використати, досить цупка із жорсткого замінника шкіри. Віддай, повторюєш металево, зробивши кілька кроків уперед. Він сягає до кишені. Це вже гірше. Цього ти не передбачив. Але встигаєш копнути його по руці, і газовий балончик відлітає далеко вбік. Він кидається назад у темряву коридору. Тепер тільки ноги поможуть тобі фон F П'яні, але досить довгі ноги, стомлені ноги молодого поета. І так починається ця гонитва. Одні з дверей, либонь чи не останні, виявилися незачиненими. Тоді знову були сходи, круті сходи кудись униз, майже нічим не освітлені, коли не брати до уваги червонуваті світелка з якоюсь сигналізацією чи тому подібною бідою. Він біг метрів за п'ять перед тобою, відверто тяжко дихаючи. Але тобі ніяк не вдавалося скоротити відстань. Ти, вочевидь, набагато гірше від нього бачиш у темряві, тому змушений був постійно пригальмовувати і замалим не обмацувати пошерхлі муровані виступи стін на крутих поворотах. До того ж твоя кутаста величезна торбега не завжди плавно вписувалася у ширину сходової клітки. Мимоволі тобі згадалося, що справжні кишенькові злодії, ці королі найтоншого ремесла, як правило, діють певними угрупованнями. І твій утікач цілком можливо затягує тебе в якусь жахливу пастку, в бандитське лігво, де їх буде безліч проти тебе одного. Ця думка викликала все гостріші болі в печінці та все відчутніший брак повітря в легенях. Хотілося зупинитися і, плюнувши на все, полежати де-небудь. На щастя, сходи врешті скінчилися. Унизу знову був якийсь коридор, на цей раз значно ширший, але цілком не освітлений. Довелося знову сповільнити біг, адже в такій пітьмі дуже просто напоротися на підніжку палицю, кастет, зустрічний кулак. Тим більше, що кроків утікача вже не чути було. Десь він тяжко відсапував там, попереду. Гей, старий. крикнув ти, зупинившись і долаючи за духу. Давай поговоримо. Мудак, відповів він на це, похрипуючи легенями. Мудак і фраєр. Ми з тобою задалеко зайшли, діда, почав ти якомога твердіше. У твоєму падлючому віці недобре так гуцикати. Чо? Ну, чого ти прив'язався? Чого ти приїбався, мудак, ти калека? відповів на це барон. Заткайся і слухай. I have a proposition. Забирай собі всі гроші. Які гроші? які гроші? О чому шепчеш, синок?» – залопотав він. «Забирай собі всі гроші з украденого в мене гаманця», – продовжував ти. «Какого гаманця? Що ти гоніш?» – тримався Ворон. «Забирай собі всі гроші з украденого в мене у туалеті гаманця». Ти, зрештою, чесно їх набігав. «Але віддай мені квиток». «Мій авіаквиток, віддай мені квиток з моїм прізвищем! Там моє прізвище, січеш? Яка тобі з нього користь, дєда? Там моє прізвище, ясно тобі, тихую, темний!» «Нє!» «Чому, поясни мені ти, коню циганський? Бо я здам його в любую касу і гроші получу!» – цинічно пояснив барон. «Мало тобі, падло, тих грошей, що в гаманці?» – здивувався ти. «Що ти, мальчик, яких грошей, що ти обкурілся, що ли?» – знову повів він свою примітивну гру. «Ти зробив кілька обережних кроків уперед, на його голос, і відразу ж почув, що він також зрушив із місця. «Стій, дєда!» – спробував ти новий варіант порозуміння. «Ми ж, напевно, свої. Ти звідки будеш, га?» «З білої церкви, мальчик. Тобто, з Кривого Рогу». То єсть наоборот, із Шепітовки, штаб Кашмір, провінція Пенджаб. І нікакой ти мені не свой, тля Бендеровська. Ти ринув на зламану голову вперед. Ну, Він усе таки цього не сподівався. Але встиг вислизнути вже майже з рук тобі. Ви знову побігли, шалено молотячи ногами по якійсь битій цеглі, по уламках дротів і залізятча, по всьому, що було начебто підлогою цього підозрілого місця. Розмахуючи торбою, пращою, ти намагався зачепити його за підборіддя або шию. Зрештою, за одним із поворотів, це тобі з бідою вдалося. Використовуючи торбу замість ласо, ти почав тягнути його до себе. Він харчав і впирався, люто хвицаючись ногами, водночас руками намагаючись віддерти твою досить неприємну торбегу від шиї. Якої смиті йому вдалося боляче копнути тебе в коліно? Падаючи, ти потягнув його за собою, але саме в цю мить він вивернув голову з-під ручок твоєї торби і знову став вільним. Трохи повагавшись, чи добивати тебе лежачого і стогнучого тут на цій битій цеглі, чи поборонський піти геть з піднятою головою, він вибрав останнє. «Мудак ти і фраєр!» – сказав ніби на прощання, відійшовши, щоправда, на деяку безпечну відстань. Тоді призухвало витягнув з кишені твій гаманець, і присвічуючи своєю фосфоресцентною брошкою порахував усі гроші. Малувато, сказав ніби сам до себе. Бідно, живеш, синок. Ну, нічого. Ага, білет. І глянувши на ціну квитка, вочевик лишився задоволений. «Пока!» – махнув тобі рукою і поблискуючи брошкою, впевнено пішов туди, звідки ви щойно надбігли, себто на вихід маючи певну надію встигнути вчасно вибратися з цього дитячого світу, чи де ви там уже опинилися. ти скреготав зубами, нараз відчувши все, що коліно розпухає з шаленою швидкістю, що температура знову підвищилася і тебе починає люто морозити, що алкоголь вивітрюється і невдовзі навіть він не помагатиме. «Я хворий і поранений», – промовив ти у коридорну темряву і почув, як звідти стемряве реготнув твій суперник. Він уже відійшов досить далеко. Його сміх робився дедалі нестримнішим і дурнуватішим. Божевільні сплески цього сміху дратівливо налітали на тебе, лежачого, і ти, долаючи все, поповз йому вслід. Бита цегла з уламками дротів ворушилася під твоїм животом. Сміху дедалі більшало, він переповнював коридор, виливався з нього в якісь бічні проходи, він лунав усе знущальніше і переможніше. Сміх був таким, що лише заради нього варто було ухайдикати старого блазня. Сміх був розкотистий. Здавалося, ніщо і ніколи не потрафить його зупинити. Це був не просто сміх. Це була стихія, яка зненацька урвалася нелюдським зойком. Посеред задушливого, тісного реготу раптом народився несамовитий крик. Можливо, так кричать тварини, напоровшись на ніж. Можливо, так кричить відрубана свиняча голова. Ти врешті зміг підвестися. А крик не вщухав, і ти побрів на нього, шкутеляючи і спльовуючи, а крик набував якихось нових якостей. Щоразу більше жахіття і відчаю було в ньому. Він ні про що не просив, бо вже ні в що не вірив, той крик. Становище і справді виглядало безнадійним. Ти зрозумів це, коли метрів за тридцять надибав на роззявлений у підлозі люк, з глибин якого й возвав твій нещасний барон? Безперечно, він упав сюди, надміру, зареготавшись і навіть не дивлячись під ноги, що було фатальною помилкою. Зараз він з останніх сил висів, ухопившись за поржавілі уламки арматури на глибині десь так двох метрів під поверхною люка, понад бурхливим і вкрай смердючим потоком каналізації про що свідчив лише блиск його золотого зуба, що невгасимо горів у роззявленій волаючій пащеці. Намагався дряпатися вгору, але тяжкі баговинні води не відпускали його, загрузлого вже по пояс. Знизу він побачив тебе, схиленого чорним силуетом над його ямою, і перестав верещати. Синок, витащи мене! – попросив захриплим голосом. – Навряд чи що з того вийде, старий. – запевнив ти його. Але, видно, розчарував своєю відповіддю. «Синок, ну не подихать же мені, а? В гам'є, синок, а?» – перейшов він до благань. «У всякого своя доля, – зітхнув ти. «І свій шлях широкий, – додав він. Помоги, слиш, землячок, витащи мене!» Все ж йому доводилося добряче напружувати голосові зв'язки, аби перекричати вирування страхітливих вод під собою. «І як би я, по-твоєму, мав це зробити?» – поцікавився ти, щоб трохи його збадьорити перед смертю. «Ти спустісь, будь добр, сюди ніже, чуєш, вон по трубі, тоді достанеш рукою мою руку, поняв?» Говорити йому було дедалі важче, раз у раз доводилося випльовувати якісь каналізаційні згустки, але він ще поблизкував золотим зубом. «Я, напевно, саме так і зробив би стрійку, але чогось коліно дуже розболілося». Знову розчарував ти його. «Ну і звіні, ну брось ти шутіть, зімєля, ну дай руку, слиш!» «Не дам», твердо пообіцяв ти. «Будеш у пеклі? Передавай вітання. А я все-таки піду звідси. На вже смердить. І демонстративно, хоч він певно і не бачить, затикаєш носа. А він знову береться за крик, бо що йому лишається?» і поринає все глибше і смертельніше в бурі, тьмяні, жахні, теплі московські відходи. І ти віддаляєшся від люка, і тулишся до вогкої стіни коридору, бо ледве стоїш на ногах, і чути не можеш цього крику, а від смороду забило тобі дух, і ти ледь не плачеш, бо таки шкода тобі старого скурвого сина. І з останніми його воланнями, заклинаннями і захлинаннями Гасне твоя надія повернути собі, бодай авіаквиток. Він борюкався ще хвилини зотри. Досить сильним виявився. Але врешті таки відпустив, розчепив зсудомлені пальці і ковзнув униз. І обійняли його води до душі його. І все затихло в темнім підвалі Москви, і тільки Тифон Ф. у ньому лишився. Розмірковуючи про те, чи є хоч крапля твоєї провини в його передчасній смерті, чи повинен був ти, ризикуючи собою, все таки врятувати його аристократичне злодійське тіло? І про те, що колись, вичищаючи забиті лайном протоки міської московської каналізації, бригада ліміти у кисневих масках, обов'язково випорпає з намулу якусь брошку, або золотий зуб, або гаманець, напівзітлілий, розбухлий, повний усілякої дрібної гедоти.